četvrtkom. Jedan je dječak za svoj 8. rođendan na poklon od svog oca dobio knjigu. Bila je to knjiga Georga Ludviga Jerera, Svjetska povijest. U knjizi bili su opisani brojni grčki mitovi, a jedan od tih mitova posebno je zaokupio dječakovu maštu. Srđbu boginjo pjevaj, a Hileja peleju sina pogubnu, koja zada Ahejcima tisuću jada. Snažna je duše mnogih junaka ona ka idu poslala, a njih je same učinila da budu psima plijen i pticama gozba. I tako se Zeusova volja vršila, odkad se ono razdvojio u svađi bio Atrejev sin, i kralj, sa Hilejom divnim. Taj mit naravno ilijada, a dječakovo ime je Heinrich Schliemann. 40 godina nakon primitka tog poklona, u svoje 48. godini, Heinrich Schliemann će u Maloj Aziji, na brežuljku Hisarlik, početi tražiti ostatke troje. Ne samo da će Schliemann naći troju, već će njegovo iskopavanje osvjetliti nekoliko stoljeća Evropske i Grčke povijesti. Oko godine 2000. prije Krista na otoku Kreti počela je prvih palača. Na tom će se otoku razviti prva velika europska civilizacija, civilizacija velikih umjetnika, obrtnika i trgovaca. Na Kreti će se razviti linearno pismo B, arhaična verzija grčkog jezika, a iz kretskih palača vladaće vladari pod znakom dvostruke sjekire ili labrisa. Kretske su se palače prostirale na desetak tisuća četvornih metara i bile su visoke nekoliko katova. Za posjetitelja te su palače bile nerazmrsivi splet soba i hodnika. Otuda i naziv labirint. Civilizacija na Kreti srušena je u 15. stoljeću prije Krista. Porušili su je Mikenjani, ljudi koji su u grčkom mitu o pet ljudskih rasa i doba opisani kao treća, brončana rasa. Zatim je došla brončana rasa ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili su naoružani brončanim oružijem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju. Bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt. Mikenjani su bili izvrsni pomorci i upravljači, ali nisu bili umjetnici. Na vazama su prikazani kao ratnici koji nose duge štitove u obliku brojke osam, a na glavi imaju kacige ukrašene veprovim kljovama. I dok se kreti ne mogu naći bedemi oko palača i gradova, mikenski gradovi bili su opasani velikim, kiklopskim zidinama. Što se dogodilo s mikenskom civilizacijom? Ne zna se pouzdano. Zna se samo da je oko 1250. godine prije Krista većinu mikenskih gradova progutala vatra. Tko ih je zapalio? To se ne zna. U grčkom mitu o pet ljudskih rasa spominje se rasa željeznih ljudi. Peta ljudska rasa je željezna. To su bezvrijedni nasljednici brončane rase. Oni su izopačeni, svirepi, nepravedni, zlonamjerni, puteni, neposlušni sinovi i izdajice. Mnogi u tom opisu željezne rase vide Dorane, narod koji se doselio u Grčku u 13. stoljeću prije Krista. Dorani su možda i uništili Mikensku civilizaciju, govori profesor dr. Marin Zaninović. Invazija Dorana u Gršku je jedan događaj koji znači zapravo Gršku povijest. Invazije obe prate čovjeka od prvih početaka, kada se razumijemo, jer što mi povijest možemo shvatiti bez seoba. A ima jedan interesantan fenomen na evropskom kopnom, da sve zapravo invazije dolaze sa sjevera. Nijedan poznata neka invazija stara, da se ljudi išli sa juga prema sjevera. Uvijek su se išli sa sjevera prema jugu. Ljudi svi su trajali sunce. Bogate gradove, pljačka nove civilizacije i tako dalje. Dorska seoba, pa čujte, ima, ima više razloga tome i više teorija. Znate, recimo najnovija teorija je da su se oni pomakli iz svojih sjedišta negdje na sjeveru ili u Srednje Europi u kontekstu velike vulkanske eksplozije koji je imao vulkan Hekla na Islandu i to nije u 13. stoljeću prije Krista. Torest smo geolozi, arheolozi nekako ovaj, se tu nalaze u novije vrijeme i da je ta zapravo eksplozija uzrokovala pomračenje, pokreli su so se tamo plodne površine za jedno duže vrijeme, da su so ljudi presili bili ali prema jugu. Bajte, to je jedna teorija, hipoteza ali nju je teško dokazati, ali to je jedna mogućnost. Mi znamo za velike eksploziju otoka tera, Santorini, koja je sigurno utjecaja na propast kreske civilizacije inače da se so Haïs on došao na kreativiti, ta civilizacija zapravo u sebi se slomila, eloti potresa i katastrofa koje su so nas cijeli jedan grad je došao pod 8 metara vulkanskog pjeska, li, ta, na bašnje Santoriniju, to je otkrije Milona, šedet sedme, osme. Dakle, to su sviše otkriće. Hoću da je prirodne kataklizme, ono mogli su biti neke suše velike, čuvite? Velike suše, nema ispaše za, za stoku. I onda se morate seliti, hoćete, nećete. Tako da dakle, ima više uzrok, ali fakat je da su oni negdje iz so sjevera, dalje iz prostora mađarske, najme to u kontekstu širende evropske sobe, taj fenomen ten deroz koji se bonda tirani iskra 3000 prije Krista odnosno nekega stavlja već neke procese u 3500 prije Krista sa tim su bili pod tim najnovijim istraživanjima u tim ruskim stepama južna dora s tim što da jedni idu prema zapadu prema jugo istoku jugo zapadu jedni idu prema indi onda da osne gnjava ali mislit možemo spomenuti to je li pa se razlikuje arheolozi E, moj prijatelj i kolega Renfru, koji je profesor u Cambridge, on je prej godina lansiral te da te bi nam proces, znate, je to bilo sporoj proces, koji je nekoliko stot na godina, to nije bila neka seobano, nekako so da su oni to sporo pomisali, še ovi so to sporavaju, znate, dakle tu nemate ovaj, jednoznačnih mišljenja, čujte, hoće to dokazati ne se je to pitanje izdraživa, znate, ali najskim da su so u tim vremenima, Mnoge stvari na tamne i nejasne, ali na arkeologija pomaže, jel? Jer fakate je kad su Dorani došli u Grsku, oni su so razorili te stare gradove. Uništili su so Miken, uništili su so Akropolu, mi kasnije čujete, vidi se po pepelu, jel, izgorele je to, dakle nisu so spalili naprosto. Neke te gradove vidi se do njenog trenutka do što do reza, jel. I je, sad, to je to se stavlja negdje između 200 i 600, jel. Nakon dolaska Dorana i propasti Mikenske civilizacije počinje u grčkoj povijesti takozvano Mračno doba. To obično tako nazivamo, to razdoblje Grčke povijesti, a mogli bismo reći i evropske povijeste, Mračno doba. Pa zašto? Zato što nakon jedne rafinirane civilizacije koja je bila kreska, koja je imala palače, slikarije, freske... Mikena, čujte, to si imali zlatne predmeti, imali ste sjajnu arhitekturu, jeli. mikenske grobnice, tzv. tipa Tolos, jeli. ljudi koji su so to vidjeli, posjetili koji vidjeli na fotografijama. Imate grobnice koje su so visoke svojih dvajsetak metara, ali čujte, to je toliko savršeno napravljeno, svaki krug te grobnice se smanjuje za nekoliko centimetra. Svaki red kamenja je točno izmjeren. I onda dobijete jednu savršenu geometričku krivlju koja ide dobro vrha. To predpostavlja opoznanje više matematike, znate. Onda su rekli, ti ljudi su bili u Egiptu, pa su volja tamo to naučili. To je toliko savršeno napravljeno i danas, sad treba za zakladevići unutra. To je na fenomenalnom prostoru, preto je civilizacija koja je mogla napraviti takve konstrukcije, čujta, nema li to ne na visaku razinu. Jeli. E sad, dolazi ta Dorske ovoazija, to se uništava. E sad, pitanje koliko je Dorska ovoazija to uništila. Recimo, veliki istraživača te mikenske civilizacije, profesor Crawford, koji je skupa s Ventrisom dešifrirati 1954. mikensko pismo, jedno stokretsko pismo, tako zmano slogano eh, linarno pismo B, to se da je to grčki jezik. Znate, jedan slog, način, jedan glas, jeli. Oni su to sistemom kriza, koji je mladi Ventris, bi arhitekt, koji se time zabavljaju, ima 34 godine. Nažalost, stradev automobilska in nesreč. To bio genijalan dečko, jeli. I onda je ovaj Krofor, ki je bio grcista, veliki, skupa se jim to radi, napisao na knjigu, jeli, razrešenje linarnog B, jeli. I onda je on da je to bilo Grščko. Ali on ne, on ne može naći dokaze, recimo da je to uništeno baš tom invaziju, nego da je možda ta mikenska civilizacija koja je trajala svoje 300-400 godina, znate iznutra se raspala. Da su mojeli biti unutrašnji sukobi koji su doveli do njenog pada. Svi su ovi podaci bili nepoznati sve do 19. stoljeća. Do tada se smatralo da klasična grčka povijest počinje oko 8. stoljeća, a sve ono prije toga bilo je mračno doba, a ilijada i odiseja smatrane su mitom. Bogovi sjede svi u vjeću sada kod Zeusa, nazlačenom na podu, a heba gospođa nektar besmrtnim bozima toči, Ta jedan nazdravlja drugom, zlatnim kondirima, oni i na grad trojanski glede Nego mislimo dajmo što sad se ima učinit Hoćemo l' ljuti rat i pokolj dizati strašni Il' ćemo ljubav vrći med trojce i med argejce Ako je svima milo u duši i svima vam drago Pa nek prijama grad gospodara ostane čitav Argejku Helenu pak menela je neka odvede tako je bilo sve do trenutka kada se jedan trgovac odlučio početi baviti arheologijom. E sad je tu taj Šliman, koji isto je isto jedna fascinantna autobiografija, on je zapravo otvorio taj prozor unatra. Jer do njegovog vremena, ove razine je 822. umre 890. Arheologija je smatrala, Grška to je nekaj do osmoh stoljeća, li, gdje se je to potkrati v natrag, čujte ta Iliada, Odiseja, Solon i tako te državnici, a svojno je za toga je bilo mrak. Je a Šlimon bi iz Meklenburga gore na severu Njemačke, bio mali dečkot, oto smo bio bil pastor protestant, pričamo sve kako priče. Je Priča tu njej nekaj brežuglja gdje se neko zakopalo onda u noći jedan po na godinu izađe njegova noga vani. Jer nekoga lupao traga, onda ta noga to je bi bila kazna, da se on davam, idemo, on taj grob, da vidimo znati mali dečki šelje. Ali što o što mu je pričao o Mikeni, Iljadi, Odiseje, njega to fascinira, on je je to sve istina znate. Dakle, to je poni od malih nogov izačeo je kuće. Jeli. Onda je poslije bila u v jednoj v trgovini i u jednoj gostijoneci. I tamo došel onda jedan pijanos, jedno jutro čujte, i tamo platno, ono recitira na grškom ilijadu. Ali bi neki propali student, ali na grškom, znate. A da man jo vsaki put platno piše, da bom ponovno ovaj recitira to na grškom. To ga je fasciniralo, znate. Onda se 14 godina išao u Ameriku. Ono se tamo nekdo živio brodolo, vratio se na trak. I onda je radi, jednoj radnički, i te neki meta, Onda je poslije u Rusiju, znate. Išel u Rusiju. I tamo je tako veliko bogatstvo, u znači, vreme Krimskog rata, tako je bio užasno bogat, bio še banke, nekog Petrgana, znači. I šta je? Onda je učio jezike, znate. U Holandiji bi je tamo nekom podkrolju, onda je tamo našo nekog da podučava, naučio sam grzki človitev, pa poslije naučio arabski, nizazemski, znači sve evropski jezike. Tako da je, imate njega od dnevnike koji su so sečuvane, onda on piše onim jezikom u zemlji u se nalazi, na. Znači. Tako moraš bih genijal, moraš znao 10-15 sviđa i biš idio njegove dnevnike. Dakle, to je jedan strašno ovaj, talentiran čovjek, pametan i spretan. Šliman se kao 14-godišnjak zaposlio u trgovini, ali zbog ozljede na radu morao je napustiti taj posao. Ukrcao se na brod, ali na putu od Hamburga do Venezuele brod se nasukao na nizuzemskoj obali. Šliman se opet zaposlio u trgovini, ali tada je već njegova spretnost i darovitost počela dolaziti do izražaja. Kako je s mušterijama mogao razgovarati na njihovom jeziku, napred ovaj u tvrdci i šefovi su odlučili ga poslati u Sankt Petersburg, u Rusiju, kako bi trgovao indigom. U Rusiji Šliman je opravdao povjerenje svojih šefova. Bio je izuzetno uspješan u trgovanju indigom, ali je počeo i trgovati za svoj račun rajnskim vinima, šećerom, kavom i čajem. Godine 1850. Šliman odlazi u Kaliforniju, gdje bjesni zlatna groznica. Šliman će u San Francisku samo 7 mjeseci zaraditi više od milijun ondašnjih dolara, trgujući zlatnim prahom. Iz SAD-a moraju otići zbog sumnje da se bavio mutnim poslovima, pa se vratio u Rusiju. Tamo će steći ogromno bogatstvo za vrijeme Krimskog rata. A onda, kada će postati basnoslovno bogat, posvetiće će se svom snu, Otkriću Troje, grada oko kojeg su se 9 godina borili Ahejci i Trojanci, grada koji će pasti tek u desetoj godini opsade. Sami Ahejci i Trojci u pokolju ostanu strašnom. Amo i onamo boj se pomače na polju vrlo, koliko bacahu koplja mjedokovna između voda, ksanta i simojisa, junacitad na junake. Trojansku četu sin Telamonov prolomi prvi, obrana ahejska ajas, drugarima spaso on donese. Jer on najboljeg med dračani zgodi junaka, vrloga akamasa i visokog ejsoru sina. Prvi ga zgodi ubranik gustog rivog njegova šljema, pa ga u čelo probode, oštrice mjedenom njemu zadrese u kost i mrak se navuče na oči njemu. E sad je onda je on tamo 1878 mišljena i tako, Dakle, Odisejev otok. Tamo nije našo nešto nareči do kamenite otok, ali onda je u Gršku 880. Ono tu i ta u, u, u Maljovazi, u Tursku. To je na turskim imperij. U Tradi. Tamo taj brežuljah istavliko je daljeno 7 km od mora. Visokrat vidike svojih 40 metara i bila neka tradicija, se tu naleže taj Ilijon itd. i tako dalje. I počne tamo kopati u Svibnju 870. I već prvo, kopanje je našao neki zid, jeli. I sad je on tamo radio tri godine, od 880. do 883. I čuvite, našao je toliko tih zidova prostorija, ali najfascinantnije je bilo blago koje je on našao. Eli. On je našao, po njegovom računu, devet gradova, koji su bili postavljeni jedni iznad drugoga, kao da tortu prijeti u slojima. I došao do dubine svojih desetak metara i tu je onda u zidovima našao blago u jednoj posudi metalnoj, brončanoj, naše zlatne pehare, da srebrane srebrne pehare, jednu lađu oblikov zlatna klesela, je na velika količina tih predmeta, znate. I sad je onda odpremio radnike kući, vidi da to nešto ima, ili da to nešto ovaj. Sumnio onda od i žene, je rekao, a žene su na lijepom grkinju, znate, zvala se Sofija, bila krasna djevojka. I onda je rekao da je molite pošalili kući, reče da ima rože, da sam zaboravio da je danas Lajuma i gotovo da je bil lagdan. Sve je onda on se ženom čačkao to. I je to blagovani, Znate, to je bilo fascinantno. Jel. I onda je, ovaj, izvukli su to sve vani, ženi je dao da skine šal veliki, svoje sto metnu u šali odpremili tamo u svogu kuću, gdje radi, tako da ga nije znao. Ali onda je vijest stigilo Evropu, jel, znate, v Evropu o tom blagu i tom kras je prijamo o blagu. Mi tudi da to naselje dole, deveto, dok je on stigao najdonje od prvoga do devetog, da je to zapravo nasilje je ko je tisuću godina starije od onoga što se pripisilo prijamu transkom kralju ocu Hektarovu, Nate, tako da je u tom smislu on pogrešio bi amater. E sad onda je Europa, slušajte, to je bila senzacija, to su so svi pisali, govorili o tome, To je bilo to je pomakla to pošto dokazlo se da je zapravo ta Troja stvarno postoji. Godine 1870. Heinrich Schliemann počeo je tražiti troju na brežuljku Hisarlik, udaljenom oko 7 km od Dardanela. Taj se položaj činio idealnim za grad koji je tekako profitirao od trgovine. S tog se mjesta nadzirala trgovina između istoka i zapada. Kako ona koja je išla kopnom iz Male Azije na europski kontinent, tako i ona koja se odvijela brodovima koji su plovili iz Crnog mora kroz Dardanele prema Grčkoj i Sredozemlju on je uklonjen na ogromne količine materijala, znate, prokopoje rove, ali naša je više tih gradova. I čujite, na koji način? Čuvite, mi na, pa keramice, jeli, znate, ipak je naučio. Moramo znati da je on je 800 i negdje još, 878. Je, dovo je Wilhelma Derfelda, znate, vidite, ipak je uvažao struku. Jer su mu prebacivali, znate, da to nije istina, da je on amater, da znate, da nije on profesor, da je to njegovo izmišljenje i tako dalje. Onda on pa za bateriju ljudi iz Njemaške znati. Mi želimo pozmano čuvenog patologa Njemaškog lješnika Virhova, koji se neče bilo tolje upadržati bi je najučeniji naj, naj liječnik tog vremena u Berline. I on se je s time, da je to tako znati. Poslije onda on, kad je trebalo odkupiti, to njegovo znate blago. Čujte, on je to prošvrcao iz Turskev ono vrijeme, To nisu tako gledali, znate. Tur Turcima, i nije bilo stalo puno tih grških stvar, Oni i danas njih ne zanima. Sve što je prije, islamatenje o manje interesato, znamen radim gledanje, njemci i tako dalje. Ali onda je, kad se je bilo pitanje ovoga prodaj, onda šli imati to, je najprije prodala Rusima, za određen broj šta je na 80 i tiskič, ovaj, forint, punti ili na veliki iznos novaca. Če bi bilo Rusima od 40, ali nisim pokazali interes, onda je Virhović ishodio od Berlina, da mu se to odkupi, da se naprav je specijalni muzej. To blago je meče, ču, to je čujeno transko blago, ko je bilo ukrast muzeja. Ali to onda je bilo složeno v nekom selju 45-e, se so predtav I do toga su so došli Rusi 45 I pokupili to eno ali u Rusiju znat I danas je još uvijek vode pregovor, da se to vrati natrag u Berlin. čini se da su so Rusi štloni tom, ali još još uvijek to nije definiralo znati. Onda je najnovija faza u tome profesor Körfern, Gorkman, koji je profesor u Stuttgartu, znate, koji sa cijelim štabom ljudi i sada rade u troj. Znate, to je ono 50-60 stručnjaka. Danas to nisu samo archeologi, to su stručnjaka za polen, za zootehnike, čujete, za kosti, za fizičari, piolozi. Cijela baterija ljudi. Šta je omogućava? Omogućava je zdrašnje snimke, čujte. Najnovije tehnike, koje su pokazale, da Troja nije samo Brežulja i Srlik, visok 30 metara i šira kot prilike, par stotina, nego da to pio cijeli grad koji se pruža sve prema moru, znate naše su kuće, tragove, sve, i oni tamo još uvijek rade, zato znači je bio od nekoliko tišća stanovnika. Kada do prijamovih, do prekrasnih dvora dođe, koji su imali glatke trijeme, u dvorima bijehu jedna do druge soba, 50 sviju na broju, od kamena tesanca. Uz žene vjenčane tu su sinovi prijama kralja počivali, a s druge strane, za kćeri kraljevske 12. dvorištu bijaše soba. Sve su pod krovom vile od tesanog kamena bijehu. Jedna uz drugu blizu. A u njima zetovi kralja prijama počivahu uz žene čestite svoje. Ono što mi znamo o troještvu slima naša, to su palače. To su palače. Znao, po deblini imate da je bile 10 metara, pa je da je visoke 15. Jer? Znači, ali ti zidovi se mijenjajući, imate ta vrata, na, u, dakle u tih devet gradova koje šli imamo od kopo je znamo po zidovima po rasporedu jer se njihov raspored mijenja i dimenzije, ali imate zideje gline do 10 metara, ali prema tome, a grad koji se širio izvan tog prostora tu su živjeli ljudi, pajte je, je to bila proizvodnja keramike, čuvite iz zlata i radionice roba je stizala iz Male Azije pa jte iz Asirije, znate, smo naši predmete ali iz Egipta Naši trgovali se, su Mikljanski brodo išli u sve te krajeve. To je bilo jedan veliki grad koji je otkriveno zadnjih petnaest godina. Ova je kipa koji sad tamo radi. To nije gotovo, čujte. To je posao koji je u toku, čujte. tome već sadašta rezultati ukaži na dimenziju jednog velikog grada, čujte. Koji je siguro morao privući pljačkaše i neki sukob interesa koji je bio. Kada je počeo kopati na brežuljku Hisarlik, Šliman je našao ostatke čak devet gradova. On je pak smatrao da se Homerska troja može pripisati troji dva. Ona je imala dvoja vrata, glavna su bila 27 metara duga i 7 metara široka. Imala su dva para nad vrata. Troja dva bila je opasana velikim zidinama debeljimi do 4 metra i sagrađenim od kamena i cigla. Troja dva imala je veliko dvorište, javne zgrade dugačke i do 40 metara i široke do 13 metara. Tako sagrađena Troja bila je idealan kandidat za grad koji su deset godina obsjedali Grci. Što ste, dugovlasi vi, oji Ahejci, umukli mukom? Nama je premudri Zeus pokazao veliki znak taj, kasno će doći i kasno izvršit će, ali mu neće nikada propasti slava. Ko što izjede osam vrapčića i mater što je izlegla ih devetu s njima, mi ćemo toliko vojevati ljeta, a ljeto deseto tek ćemo grad široko ulični osvojiti. Tako je zborio on, a sada se svršuje sve to. Nego, ostanite svi on nazučar ovdje, dok prijamov grad za rukom nam ne pođe uzet. Prema legendi, Laomedon ti je odlučio podignuti zidove troje. Kako su tada bogovi posjedoni i Apolon bili u Zeusovoj nemilosti, onih je prisilio da rade kao nadničari. Laomedont je unajmio ta dva boga da mu podignu trojanske zidine. Posejdon je gradio dok je Apolon svirao na Liri i čuvao Laomedontova stada. Ali kada je trebao platiti rad bogovima, Laomedont ih je prevario i tako navukao njihovu mržnju na sebe. Ali troja dva sa svojim velikim zidovima kasnije je smještena u razdoblji između 2500. do 2200. godine prije Krista. U devet slojeva troje morao se potražiti drugi sloj koji bi odgovarao homerskoj troji. Čuvite, to je sad trojanski rat, jel? To je jedna epizoda iz, rekli bismo, grske i evropske povijesti, koji neke osporavaju, neki smatraju povijesno činjenje. vidite kad je Bedzrih rozni, češki arheolog i filolog, on je desadva je riješio hetitsko pismo, jel, onda su so počeli pisati, čitati Hetinsko pismo. I u njihovim tekstima, tekstima se spominje narod Ahijava, a spominje se i u Egiptu, znate, u nekim ugovorima, to su so haerte Znači moraju biti neki sukob oko te troje, zašto troja je bila čuta bogati grad koji je mogla pruppljačka, E sad, koliki je bio taj sukob? Kakve su bile njegove dimenzije? Mora da je bio, čujte. Ne bi inače stvorio se takave po tomu. Znači, u tom ima zrubno pojesno Ali koje su bile dimenzije toga? Čujte, tamo se radao deset godina. Je. Greti se deset godina, tamo sjedio prije nje svoj moguće lukavštine, Fakat je da je Troja 7 bila spaljena. Jer ona Troja, o kojoj mi mislimo da je bila Troja ilijade odiseje, to je Troja 7a. A nju otvrdio američki arheolog čas Blegin koji je bio prošlo Univerzal Cincinnati, njemu je obitelj Taft, bogate Amerikanci, koji je bio prešljeni Tafte svoje vrijeme, ali dali smo jednu masu para, da li pomirno to kopa i vrši reviziju istraživanja eh, Slimanovi. Tako da su oni radili od 932. do 938. I obljavili su šest velikih svezak o tim istraživanjem. Čutite, to je toliko precizno rađeno, znate, temeljito, svaki komad keramike je registriran, svaki zid, svaki kamen, sve je snimljeno i to je jedno uzorno istraživanje, koje je postalo primjer za brojna druga kasnije istraživanje. E, to je onda Blegino tvrdio, da je ona troja, da koje je Šliman, mislije da je znači ne druga, nego sedma, odnosno sedma, poslije Derfen je Derfen mislil šest je znate, da vas ne zamara sam tih detaljima, ali ugla, to je tura sedma A koja je bila spaljena, uništena i ona je stradala dakle vjerojatno u tom sukobu Grka, odnosno hajaca i Trojanaca. Pre tome to je bilo jedan za zapravo Europe i Azije, iako možemo reći da svi eni drugi bili Grci na svoj način, znate. jer keramika koja je nađena u Troji i što vjetno se so keramika koja je nađena na Grčkom kopno, znate. Troje 6 bila je dva puta veća od troje 2. Imala je još snažnije zidove. U grad se ulazilo kroz pet velikih vrata, a na istočnoj strani grada podignut je veliki toranj koji je štitio snad grada vodom. Toranj, kada su ga arheolozi otkopali, bio je visok 9 metara. Troju 6 također se jedno vrijeme nazivalo Homerskom, ali kasnije je utvrđeno da je ona stradala u velikom potresu. Tako, danas se za Homersku troju uzima troja 7. Jedan počni dogođaj je bio. Međutim mi ne možemo točno reći dimenzija toga. U grskoj svijesti to postoji. Mi danas imamo specijalnu homersku arheologiju koja se bave tim razdobljem. Kad je pala troje. Obično se uzima, rekao sam datum 1184. tisuća sto osamdeset precizno mjerenje svih tih zidova keramike date, koja koje od dozgo prema gora jeli, ili obrada koji je to dogo točno se registrira svaki sloj i vidi se kako se mijenja je li, ta keramika. Onda se ona uspoređuje sa drugim lokalitetima. U međuvremenu pa je istražna cijela serija lokaliteta i u samoj Troadi, zatim na otosima na Lesbosu, na Lemnosu i unutar same, same Grzke. Orkomen pa je te, aj, ovaj, Šliman je došao do Orkomen, poslije došao u Mikenu, je li, to, to smo, to nismo rekli, ali istražne. nakon Trojan da troj, išao u Mikenu, je li, to je išao 1876, je li, i to mada počeli istražiti je to isto vjetno, je li. Prema tome, taj Mikenski imperij, koji de facto postao negdje od 1600. do 1200. grubo uzeto, jeli, ima svoju evoluciju, svoj utpuni pad. To je bila ena rafinirana civilizacija. Znamo po tekstovima koji su so sačuvani u tim palačama. Te velike palače u Pilosu, zatim u Orkomenu, zatim u dalje ali Te palače su so sve na trenutku spaljene. E sad rekli smo, to je rezultat ili unutrašnjih nemira ili dorske invazije. Ono što možda je cijela stvar bila likvidirana, ona su došli Dora, neka je bila sve gotovo, Znate, to su ista neka misle, dakle teško je dat precizan odgovor. Ali ovaj, et, et, et, to je to, mislim, je li, a ugloga šlima nova u tome, on je ključna osoba, da on cijeli tu stvar pomakao, jel neku tisuću godina unatno, ne samo tisuću, nego i dvije, tri tisuće jel to je zapravo grška prata historija. Je Jer rekao sam ranije, prije njega smo to gledali kao klasičnu grčku, on je pomakao tu poz nekoliko. Nekoliko tišćegodnog vnatraj. Onda je u Mikeni su so pogledali, to bi jedna sjajna igra, te grobnice, naša je zlatne maske, pazite. Jeli. Te knježarske groboje, devet groba unutar grobnog kruga, lavlja vrata i tako. Mikena se so znala gdje, jeli. zlatno vrata Mikena. Ona se so opiša Viliadi, Odiseji. Zato opiša i se Megaron. Viliadi se so opiša Megaron so kao središnja prostorija tih paleča. Tu su so se ti junaci sa knjezom sakupljali, Pijavlje su se pjesme u Formingu ili u Citru jeli, ili Harfu i onda se pijale ljunačke dijela predaka, jela se, pe, se Janjetina ono, vino, ne? Dakle, na ognjišlu, pila se rovino vina. Dakle, ona život je bilo, jasno je to bilo klasno društvo, feudalno, uvjetno rečeno. Ovi ljudi su dale radili, oni su živali i ratovali. Jeli? Zdravo, mili ste meni došljaci. Nužda je valjda, vi ste i srditu meni u Ahejskom najdraži rodu. Tako im rekava Hilej i povede ih na prvo divni, na naslonjače ih on, i na porfirne sagove sjedne. A onda reče Patroklu na blizu koji je bio. Veći postavi vrč, menetjev sine, i jačeg smješaj vina i čašu pred svakoga metni, jer ovo najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom. Reče te posluša riječ drugara milog Patroklo. Veliku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki, na nju od debile koze i ovce položi hrbat i bujno masno pleće od krmka položi tovnog. Sve je to automedon držo, a sjekao divni ahilej. Sve on razreže sitno i natakne zatim na ražnje. U Homerovoj Ilijadi opisuju se dvije vrste oružja – jedno je starije, Mikensko, a drugo je mlađe, Jonsko. Razlika je u tome da je Mikenski ratnik imao veliki štit u obliku broja 8, koji je štitio gotovo cijelo tijelo, pa tako za drugi jaki oklop nije bilo neke potrebe. Na glavi je Mikenski ratnik imao kacigu, a na potkoljenicama je imao nazuvke, uglavnom da bi se zaštitio od ozljeda kojemu je mogao nanijeti njegov veliki štit. Jonski ratnik imao je mali okrugli štit, pa je ratnik trebao imati bolji oklop kako bi se zaštitio u borbi. U Iliadi Homer opisuje kakvo je oružje imao Agamemnon, mikenski kralj i zapovjednik Ahejski snaga po trojom. Nazuvke najprije on navuče preko goljeni, nazuvke krasne što kopče od srebra i držahu kruto. Okolo Prsiju oklop navuče, koji je nekad njemu kinira dao za gostinjsku miloštu krasnu. Deset odnada crnog na oklopu prutaka biješe, 12 od zlata biješe. Od kositera pak 20. Prema vratu su po tri sa strane svake se zmaja plavkasta dizala uvis na duge nalični one što ih Zeus u oblaku na znamenje ljudima meće. Onda na pleći mač Agamemnon metne, na njemu klinci blistahu zlatni, a korice bijehu od srebra. Zlatno remenje biješe na koricah. Tad Agamemnon, vrlo umjetan štit i nasrtljiv, obranu ljudsku uzme, Šlem s dva branijika, slučca sa četiri s konjskim repom na glavu metne i kita od se tresaše strašno. Još Agamemnon dva sam mjedenim okovom uzme oštra junačka koplja, a doneba s njih je daleko blistala mjed. Kako se ratovali? Čujte ratovali, što znamo, po slikarijama, vikenskim palačama. Imaju velike štite obliku osmice, imaju bodež, imaju mačevi, imaju kacige, imaju tako itd. Ili? Znate, to su bili tih opliti, kasnije grzki, teško oroženi borci. Jeli. Onda imali su broda, bile su pomorske bitke. Jeli. To s nama po feničanima. Jesu feničani u bremenu između propasti Mikene i uspona Grčke odnosno do grzke kolonizacije. Ono počne njegovog 850. prije Krista. Znači, odpada 3184. da je 750. izračunajte. To je prije svojih 300-400 godina. E u tom vremenu su, eto, ovi feničani dominiraju Istošnji sredozemlje. Zato oni su to naučili od ali Egipćane su življeli v Egiptu dovoljni sami sebi. A Feničani su bili trgovci, koji su putovali, njih imate v Ediseji, jeli. Feničani, koji putio, dolaze u Grske, onda tamo pokaža na svoje džinđe, koje, kakve, koji su prodavali, jeli, onda već surje dođe na brod, onda ih pokupe, brod digne jedra, odnese ih, proda ih uroblje, Oni su bili gusari. Ali u čemu je važnost toga? Od njih su Grci naučili ploj i naučili s al pa, ete, to je alef, Ber, gamal, tako da S tim su feničani imali samo suglasnike. A taj genijalni grčki um je dodao samoglasnike. Je li, znate. Tako da u taj fenički alfabet oni su unjeli samoglasnike. Eto, to je to. To je revolucija koju su oni napravili. A feničani su ih naučili mnogo što. I onda dolazi kroz tih 400-500 godina, grci preuzimaju mnogi veštine, što maslinarstvo, vinogradarstvo, izradu posuda, čuvite lijevanje metala i tako dalje. Već u doba klasične grčke u Homeru i njegovom podrijetlu postavio niz proturječnih podataka. Homerovi životopisi za njegovog oca uzimaju boga Apolona, Telemaha, Meona, Meleta i Dmasagoru. Njegova majka navodno je bila Krefeida, Metida, Femista, Hirnefa, te neka i Tačanka koje se ne zna ni ime. Navodno se Homer prvo zvao Melesigen, zato što ga je njegova majka rodila na rijeci Meles. Zatim se kazuje da je Melesigen oslijepio i tada se počeo nazivati Homerom, kako su na eoluskom narječju nazivali slijepce. Drugi pisci njegovog života opisa navode da ime Homer označava Taoca. A i za njegovo mjesto rođenja nije se znalo. U Staroj Grčkoj postao je popularan dvostih koji je počinjao. Sedam se gradova prepire zbog Homerovog zavičaja. Ali kada bi različiti pisci počeli nabrajati te gradove, njihov bi broj premašio tu brojku. Usproko tome, njegova Ilijada i Odiseja postale su ključnim dijelima Stare Grčke. To je zabilježeno u vrijeme pizistrata. Pajte, to je sad pitanje, je bio Homer jedan je bilo više autora, ali fakat je da svi govora o homeru, znači bi jedan taj on je bio slijep jel, jedan čovjek je dakle više tih tekstova se u jedno. I onda je atenski tiranin pizistrat negdje oko 520. dvadeset dao nalog da se ti epoi zapišu i deponiraju ih u državnu blagajnu i tad je nastao taj tek definitivni, koji su so onda eksperti u Aleksandriji, filolozi ljudi koji su so bavili tim stvarima prepisivali i davali razne analize jeli. Ali tekst onak, kakav je zapisano u šestom strjeću prije Krista, on se uspjeno pronosi. Pa jete, vi imate tamo ono Odisej, kad dođe na dvorac ovoga Ejaka, kralja Fejačana, on tamo isto pjeva tamo napamet, sve govori, jel i zna. To ono su znali, to napamet, to su bili te pjevači, koji što zabavljaju dvore, kao naši, naši pjevači narodni pjesma čutiti. Pa imate 20.000 stihov, on zna napamet, jel? Od je američki prst, je to došao bilježiti, onda ga... Pravi ga sutra da nam ponoviti tu pjesmu, mislim da ću pogrešiti. Ma ne, ono pa isto ponovi. Znači, bila je ta oralna tehnika, pajte. Ljudi koji nisu pismeni, oni imali tu usmenu tradiciju. Znate, recimo, Kelti isto nisu imali pismenu, ali su sva znanja druidi prenosili usmenu. Čujte, kao neka plemena, je neka afrijska plemena. Prvo tom, da imate tu tradiciju u jednom ljudskom životu, vi možete s tri stoljeća paziti. Ako je vaša baka življela 90 godina, njera ta 90 Pravi, vi imate dva stoljeća u sjećanju. Kada moja baka meni pričala o Viškoj Bici, jaz sam 8 godina čujit. A to je bilo prije 100 godina skoro, li, znate, dakle u njeno sjećanju je to bilo živo. I onda je meni predjela svoja sjećanja. Protovo, ako ja živim 100 godina, ispričam svome nekom drugom, tamo ko će već biti, onda je taj podatak se može preneti preko tri stoljeća ljudi koji su živjeli. Dakle, to i nije tako ovaj, mislim, te informacije, znači one postoje imaju oralni smisao i pismen, ali ovo je pismen, ali. I taj Homer, onda koji je to ispričao, je da tim grcima. oni su so učili, djeca u školi su so učila iz 1990, oni su so to čitali. Time su so učili pisao, učili se so svoju mitologiju i svoju vinačku Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tek čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimili Krešimir Horvat i Zvonimir Vajdić, a emisiju je u radio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.